El-Fəcr surəsi 30 ayədir. Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə. And olsundan yerinə 10 gecəyə, Həccin 10 gecəsinə, cütə və təkə keçib olan gecəyə ki, qiyamət haqqdır. Məyyər bunlarda aql sahibi üçün and yox mudur? Məyyər görmədinmi ki, Rəbbin nələr etdi ad qövminə? Sütunlar sahibi, məmləkətlər arasında bənzəri yaradılmamış İrəm şəhərinə Vadidə qayaları olan Səmud qövmünə, eləcə də saysız hesabsız ordular sahibi Firona, o kəslər ki, məmləkətlərdə tüğiyan edir, oralarda çoxlu fitnəfəsat törədirlər, nəhayət Rəbbin onlara əzab qamçısı sendirdi. Şübhəsiz ki, Rəbbin bütün əməllərinizi baxıb görür. İnsana gəldikdə, nə zaman Rəbbin onu imtihana çəkib ehtiram etsə, ona bir neymət versə, o, Rəbbin mənə ehtiram göstərdi, deyər. Amma nə zaman onu imtihana çəkib Ruzisini əskilsə, Rəbbim məni alçaltdı, söyləyər. Xeyr, doğrusu siz özünüz yetimə hörmət etmirsiniz. Bir-birinizi yoxsulu yedirtməyə rəqbətləndirmirsiniz. Mirası halal haramına varmadan yeyirsiniz. Mal dövləti isə laf çox sevirsiniz. Xeyr, yer dağılıb parça-parça olacağı, Rəbbinin əmri gəlib mələklər səhv-səv duracağı və cəhənnəmin gətiriləcəyi gün, məhz o gün insan, Öz günahlarını xatırlayacaqdır Lakin bu xatırlamağın ona nə faydası O, kəş ki mən əvvəlcədən Ahirət həyatım üçün Yaxşı əməllər edeydim Deyəcəkdir O gün Allahın etdiyi əzabı Heç kəs edə bilməz Heç kəs onun kimi zəncirləyə bilməz Ey arxayın nəfs Dün Rəbbinə Sən ondan razı olaraq O da səndən Əməli salih bəndələrimin zümrəsinə daxil ol Cənnətimə varid ol